Розділ 15 Чужинці та друзі На вузьке ліжко Ранда лилося сонячне світло, і воно врешті-решт його і збудило від глибокого, але неспокійного сну. Він запхав було голову під подушку, але сонце все одно собі світило, та й спати вже перехотілося. Після першого сну були ще й інші. Він запам'ятав лише перший, але й цього було злишком. Зітхнувши, Рант відкинув подушку, сів у ліжку і, потягнувшись, мимоволі зморщився. Біль у м'язах, який, здавалося, розчинився у гарячій воді та змився. Повернувся знову. А ще нестерпно боліла голова. Це його не здивувало. Від такого сну у кожного заболить голова. Інші сни забулися, але цей так і стояв у нього перед очима. Решта ліжок стояли порожним. Сонячне проміння падало крізь шибку під гострим кутом. Сонце вже стояло високо над обрієм. Якби Ранд зараз був удома, на фермі, він давно вже поснідав би і взявся поратися по хазяйству. Він вибрався з постелі, сердито бурмочучи. Без нього пішли дивитися місто і навіть не розбудили. Спасибі, хтось хоча б подбав залишити у жбані води, і вода ще тепла. Він швидко вмився й одягнувся, а коли взяв до рук темі в меч, за мить завагався. Лан і Том залишили в кімнаті свої торби і скрутки з ковдр, проте меча охоронця ніде не було видно. Лан ходив з мечем і вемондовому лузі, навіть тоді коли там усе здавалося спокійним. Тож Ранд подумав, що варто взяти з нього приклад. Переконуючи себе, що він робить так не тому, що часто у мріях бачив, як йде вулицями справжнього міста з мечем при боці. Він причепив зброю на пояс і накинув плащ на одне плече. Перестрибуючи через дві сходинки за раз, Ранд поспіхом скотився до кухні. Він навіть не сумнівався, що тут можна швиденько кинути щось у рота. А маючи однісінький день на огляданий дивовиш Бейерлона, він не хотів гайнувати час. І так уже згайнував до столиха. Крові попіл. Вони могли мене розбудити. Посеред кухні стояв майстер Фіч і сперечався з огрядною жінкою, що взялася в боки руками у борошні. Очевидно, це була куховарка. Утім, радше, це вона сперечалася з ним бо махала пухким пальцем просто йому перед носом. Подавальниці, посудомийки, кухарчуки швидко пробігали повз у своїх справах, старанно не звертаючи уваги на цю картину. «Мій цірі, порядний кіт!» – різко розмовляла куховарка. «І я навіть чути не хочу якихось заперечень, зрозуміло? А ви дорікаєте, що він надто добре робить те, що мусить? Ось і з чим ви навістили мене, так я гадаю!» «Але ж мені на нього скаржаться!» Спромігся вставити слово майстер Фіч. «Скаржаться, шановна Саро!» «І чути про це не хочу. От не хочу і все. Якщо вони хочуть скаржитися на мого кота, то хай вони самі й готують. Ми з моїм бідолашним стареньким Мурчиком, який лише добросовісно виконує свої обов'язки, підемо собі. Де інде, де нас шануватимуть. Ось що ми зробимо!» Вона розв'язала фартух і почала стягувати його через голову. «Ні!» – зарепетував майстер Фіч і стрибнув уперед, аби її зупинити. Вони закружляли, наче в танці. Куховарка намагаючись скинути фартух, а Корчмар стараючись знову натягти його на неї. «Ні, Саро!» – пихтів він. «Це зайве! Зайве я кажу! Що я без тебе робитиму? Цірі! Добрий кіт! Чудовий кіт!» Найкращий кіт на увесь байрон. Якщо ще хтось спробує на нього поскаржитися, я відповім, що вони мають бути вдячними, що кіт робить свою роботу. Так, вдячними. Не треба тобі йти, Саро. Саро. Куховарка припинила кружляти і спромоглася вирвати у хазяїна свій фартух. Ну, якщо так, то так. Хай так. Вона тримала фартух обома руками, але не поспішала зав'язувати повороски. Але якщо ви хочете, щоб я приготувала щось на обід, краще вам піти звідси і дати мені стати до роботи. Може, це і ваша корчма, але це моя кухня. Якщо тільки ви не хочете взятися за куховарення. Вона зробила порох рукою, наче протягуючи йому фартух. Майстер Фіч позаткував з широко розведеними руками. Він відкрив був рота, але нічого так і не сказавши, уперше поглянув навкруги. Кухонна прислуга і надалі старанно не помічала пересварки між кухаркою та власником корчми. Арант тим часом узявся ретельно вивчати вміст своїх кишень. Хоча там і не було нічого, крім монети, яку дала йому Морейн. Ну, може ще кілька мід'яків і всілякий дріб'язок. Кишеньковий ніж, точило, дві запасні тятиви та ще шматок шпагату, про всяк випадок. Не сумніваюся, Саро, проказав майстер Фічо бачливо, що все буде найвищої якості, як завжди, у тебе. І з цими словами він кинув останній підозрілий погляд на кухонну прислугу і виплив із кухні, намагаючись зберегти якомога більше гідності. Сара ще якусь мить зачекала, а тоді хутко зав'язала фартух на своєму чималому стані і глянула на Ранда. «Гадаю, ти хочеш поїсти, га? Добре, ходи сюди!» Вона обдарувала його короткою усмішкою. «Я не кусаюся, ні. Хай що би ти тут побачив такого, чого не мав бачити!» Ціль. принеси хлопцеві хліба, сира та молока. Більше нічого поки що нема. Сідай, хлопче. Твої приятелі пішли прогулятися, крім одного. Він, схоже, почувається не дуже добре». «Гадаю, ти хочеш до них приєднатися?» Не встиг Рант присунути ослінчики і сісти біля столу, як одна з подавальниць уже принесла тацю. Хлопець узявся їсти, а куховарка заходилася вимішувати тісто, але замовкати вона не збиралася. «Не бери в голову того, що ти щойно бачив. Майстер Фіч – непогана людина, хоча вдачею не вдався, як і всі ви, чоловіки». Це ті гості, що напосіли на нього зі скаргами, його дістали. І чого б їм жалітися? Хіба вони воліли б знайти у себе в кімнаті живих щурів, а не мертвих? Зазвичай цірі і маслачків не залишає. А тут ціла дюжина. Та цірі ніколи би не дозволив, щоб у корчмі розвелося стільки щурів. Ніколи. В корчмі чисто. Тут їх стільки з родовіку не було. А ще у всіх переламані хребти. Вона похитала головою, дивуючись усім цим химерним штукам. Замість хліба з сиром Ранд відчув у роті смак попелу. У них були переламані хребти? Куховарка змахнула рукою обсипаною борошном. Не переймайся, краще думати про щось веселіше. Я завжди так роблю. Знаєш, а тут є мене стрель. Він у головній залі, просто зараз. А ти ж приїхав з ним разом. За тією компанією, що прибула вчора ввечері, разом із майстринею Еліс. Я так і зрозуміла. Мені навряд чи доведеться подивитися на того менестреля, так я думаю. Принаймні, не тепер, коли в корчмі повно народу. Як оце зараз. Та ще й якого. Шантраписко-палень. Вона з пересердя дала тісто особливо сильного плескача. Зазвичай ми таку публіку й на поріг не пускаємо але наразі їх у місті як гною. А могли бути навіть іще гірші. А мене стреля я не бачила з минулої зими. Звісно, я хотіла б... Рант механічно їв, не відчуваючи смаку і не слухаючи, що плете куховарка. Мертві щури, а спини у них поламані. Він похабцем покінчив зі сніданком. Затинаючись, подякував і поспішив геть. Йому треба було з кимось поговорити. Загальна зала Оленя і Лева мала небагато спільного з таким же приміщенням у винному джерелі, хіба що призначалася для схожих цілей. Вона була вдвічі ширша і втричі довша, а стіни її прикрашали пістряві зображення пишних будівель та садів з високими деревами та барвистими квітами. Натомість одного великого каміна тут було по каміну в кожній стіні. А весь простір зали заповнювали дюжини столів, а серед крісел, лавок і стільців, що купчилися навколо них, не було майже жодного вільного. І всі ці численні відвідувачі, кожен із люлькою в зубах, з кухлими руці, витягували шиї і дивилися в одну точку – на Тома. Він стояв на столі в центрі кімнати, а його різнобарвний плащ був перекинутий через спинку стільця неподалік. Навіть майстер Фіч завмер, забувши глянсувати клаптем тканини срібний кухоль з кришкою. «Гарцюють, копита у них срібні, а шиї лебедині», – проказував Том. І дивним чином здавалося, ніби він не одинцем скаче верхи, а в протяжній кавалькаді вершників. «Закидають голови коні, майярять їхні шовкові гриви, тисяча прапорів тріпочуть веселкою на безмежному небосхилі. Сто мідноголових сурм змушують тремтіти повітря, а барабани гремлять немов громовиця. Радісні вигуки хвиля за хвилою котяться від тисяч глядачів. Котяться над дахами, над вежами Ілліана. Долинають до вух вершників, але ті їх не чують. Їхні очі та серця палають священною ціллю. Велике полювання за рогом скаче вперед. Скаче на пошуки рога Валіра який покличе героїв минулих епох із могил на битву за світло. Це було те, що Менестрель називав простою декламацією, коли вони сиділи біля багаття під час своєї подорожі на північ. Легенди, казав він, розповідають одним із трьох голосів – високою декламацією, простою декламацією або звичайним чином. Тобто так, як ти міг би розповідати своєму сусідові, як тобі вродила пшениця-пашниця? Біля багаття Том розповідав історії звичайним чином, утім, не приховуючи зневажливих ноток у голосі. Ранд причинив двері, проте не увійшов до зали, а зіперся об стіну. Від Тома він наразі поради не отримає. Морейн. А що би вона вчинила, якби дізналася? Він помітив, що люди, проходячи повз, зихкають на нього зацікавлено і зрозумів, що розмірковує неподумки. Обсмикнувши куртку, він відійшов від стіни. Йому слід із кимось поговорити. Куховарка сказала, що один із їхньої компанії не пішов разом з усіма. Він заледве стримав себе, щоб не кинутися бігти. Коли Ранд деревком розчинив двері кімнати, де розмістилися його приятелі, і запхав туди голову, там був лише Перен. Лежав на своєму ліжку, Усе ще не одягнений. Він повернув голову, не піднімаючи її з подушки. Щоби глянути на гостя, тоді знову заплющив очі. Метів Лук стояв у кутку. Сагайдак лежав поруч. Почув, що ти зла почуваєшся, промовив Рант. Він зайшов до кімнати та сів на сусіднє ліжко. Хотів з тобою поговорити. Я... Нараз Рант усвідомив, що не знає, з чого почати. «Якщо ти не здужаєш, то, може, краще поспи, а я піду...» «Не знаю, чи я ще колись спатиму», – зітхнув Перен. «Мені наснився кошмар, якщо хочеш знати. То про яке спання може йтися? Мет тобі хоч як розповів би. Коли я йому вранці сказав, чому мені не сила з ним піти, він розраготався. Але я знаю, що йому теж снилися жахіття». Я чув, як він більшу частину ночі кидався на ліжку і наче марив, Тож, хай не каже, що спав спокійно. Він прикрив очі своєю широкою долоною. Світло. Як же я втомився. Може, я ще так полежу годинку-дві, а тоді зможу встати. Мед ніколи не припинить насміхатися з мене, якщо я не побачу байролони тільки через те, що мені наснилося щось страшне. Ранд знову повільно опустився на ліжку. Облизавши губи, він випалив: "Він убив щура? Перен прибрав долоню з очей і подивився на нього. "То ти теж?" сказав він, трохи помовчавши. Коли Ранд кивнув, Перен промовив: "Хотів би я опинитися вдома. Він сказав мені, сказав, що як нам з цим бути? Ти розповів Марейн?" Ні, поки що ні. Можливо, і не розповідатиму. Не знаю. А ти. Він сказав крові попіл, Ранде, я не знаю. Перен різко підвівся на лікті. Ти гадаєш, мед бачив той самий сон? Він сміявся, але скажу тобі, доволі силовано. І в нього був дивний вигляд, коли я сказав, що не міг спати через сновиддя. Може, й бачив. Відповів Рант. Йому було соромно, але він відчув полегшення, дізнавшись, що має друга по нещастю. Я хотів порадитися з Томом. Він побував у світах. Ти, Ти ж не вважаєш, що ми повинні розповісти Морейн? Перен знову впав на подушку. Ти ж чув легенду про Айсседай. Ти гадаєш, що Томові ми можемо довіритися? Якщо ми взагалі можемо комусь довіритись? Ранде, якщо ми виберемося з цієї халепи живими, якщо ми колись повернемося додому. І ти почуєш, що я щось подякую про те, аби полишити Емондів луг, навіть до сторожого пагорба вирушити, дай мені добрячого копняка, домовились. Не мили дурниць, відказав Ранд. Він удавано посміхнувся, намагаючись, аби посмішка вийшла бадьорою. Звісно, ми повернемося додому. Ну ж бо вставай. Ми в місті і маємо лише день, щоб подивитися, як воно тут. Де твій одяг? Ти йди, а я ще трохи полежу. Перен знову прикрив очі рукою. Іди, я до тебе приєднаюся за годину чи дві. Ти не правий, — промовив Рант, підводячись. Подумай, що ти прогавиш. Він зупинився біля дверей. Бейерлон. скільки разів ми говорили про те, як одного дня побачимо Бейерлона. Перен лежав, затуливши очі рукою, не озиваючись ані словом. Зачекавши хвилину, Ранд вийшов з кімнати і причинив за собою двері. У коридорі він обіперся об стіну, і посмішка на його обличчі зів'яла. Голова боліла, як і раніше. Біль не вщух, але лише посилився. Він також не горів бажанням прогулятися Бейерлоном. Принаймні, не тепер. Втім, наразі на чи знайшлося б хоч щось, що могло його надихнути. Коридором до нього наближалася покоївка за беремком простирадил. Жінка подивилася на нього стривожено. Проте перш ніж вона встигла заговорити, він поквапився до виходу. Плечем поправляючи плащ. Тома не витягти із зали раніше, ніж через кілька годин. Він... Може, поки що піти самостійно і подивитися хоч на щось. Може, йому пощастить знайти мета і дізнатися, чи побував Балзамон і в його сні. Потираючи скроні, Ранд спустився сходами, цього разу повільніше. Сходи закінчувалися біля кухні. Тож, щоби потрапити на вулицю, Ранд мусив пройти кухнею. Він кивнув Сарі, але поспішив вийти, перш ніж вона встигла знову завести свою безкінечну балаканину. На кінному дворі нікого не було, крім матча у дверях стайні. Ще один із конюхів з лантухом на плечі простував до конюшні. Ранд кивнув матчові, але той злісно глипнув на нього і зник у конюшні. Хлопець міг тільки сподіватися, що решта мешканців міста будуть радше схожі на Сару, ніж на матча. Прагнучи побачити нарешті, яке ж воно, це місто, Рант наддав ходи. Вийшовши за ворота кінного двору, він зупинився, роздивляючись навкруги. Люди рухалися вулицею щільно, наче вівці в кошарі. Закутані у куртки та плащі, з низько насунутими шапками, аби захиститися від холоду. Снували в усіх напрямках швидкою ходою, наче їх підганяв вітер що свистів над дахами. Штовхаючись і навіть не дивлячись одне на одного, вони мовчки спішили по своїх справах. «Всі чужинці», – подумав він. «Ніхто з них нікого не знає». Навіть запахи, що долинали до нього, теж були незнайомі. Гострі, кислі, солодкі. Вони утворювали таку мішанину, що аж у носі крутило. А такого людського тлуму він не бачив і в самий розпал свята в Емондовому лузі. А це ж тільки одна вулиця. Майстер-фічі Куховарха казали, що місто переповнене. Та невже в усьому місті отаке? Ранд повільно позадкував відворіт. Далі від цієї вулиці, загаченої людом. Йому не слід було залишати хворого Перена самого в ліжку. А якщо Том закінчить розповідати свої історії, поки Ранд буде в місті? Менестрель може піти з корчми сам, а Ранду треба з кимось поговорити. Значно розумніше буде ще трохи зачекати. Розвернувшись спиною до велелюдної вулиці, він зітхнув із полегшенням. Проте ідея повернутися назад до корчми його також не приваблювала не зараз, коли у нього так боліла голова. Він опустився на перекинуту бочку біля стіни. Сподіваючись, що на холодному повітрі йому полегшає. Час від часу у дверях конюшні з'являвся мач і дивився на нього, і навіть було пройшовся кінним двором. І тоді Рант, здавалося, бачив, як той незадоволено хмурить брови. Може, йому не подобаються силюки? Чи його образило, що майстер Фіч зустрів їх привітно, коли він натомість спробував не пустити їх через ці ворота? А може. Він один із друзів морока, подумав хлопець, намагаючись сам посміятися з такого припущення, але чомусь воно не здалося йому кумедним. Він повів долонею по руків'ю темового меча. Кумедного взагалі залишилось обмаль. Овечий пастуша, ще й з мечем, позначеним клеймом чаплі. Почув він гартанний жіночий голос. Ще трохи я повірю, що у світі можливі будь-які дива. Тебе щось турбує? Парубче, знизин! Ранд здригнувся і зірвався на ноги. Перед ним стояла та молода жінка з коротко обстриженим волоссям, яку він, виходячи з лазні, побачив за розмовою з Морейн. Вона була, як і тоді, вдягнена в хлопчачу куртку та бриджі. Років жінці було трохи більше, ніж Ранду, принаймні так йому здалося. А її темні очі були ще більшими, ніж в Егвейн і дивилися напрочуд зосереджено. «Тирант, адже так?» – продовжила вона. «Мене звати Мін». «Нічого мене не турбує», – відказав він. Не знав, що Марень розповіла цій дівчині, але добре пам'ятав ланову вказівку – не привертати уваги. «Чому ти вирішила, наче я чимось стурбований? Наше межиріччя – тихий куточок, а ми – сумирні люди». «Нас нічого не турбує, хіба що врожай і вівці». «Сумирні?» – повторила Мін з легкою посмішкою. «Чула я, що люди розповідають про народ з межиріччя. Чула анекдоти про повстяноголових овечих пастухів, а потім говорила з людьми, котрі справді побували у вас на низинах». «Повстяноголових?» – перепитав Ранд, насупивши брови. «Які ще анекдоти?» «І ті, котрі знають», – провадила вона далі, так, ніби він не говорив нічого, – «кажуть, що ви походжаєте з посмішками та люб'язностями, що ви такі м'якосерді хоч на хліб намазуй. Але це лише ззовні, а всередині, кажуть, ви такі ж тверді, як кореневище вікодавнього дуба. Копни глибше, кажуть вони, і наткнешся на камінь. Але в тобі й твоїх приятелях цей камінь захований не дуже глибоко». Так, наче бурою збмухнула всі на носи. Морей не все мені розповіла, але я бачу те, що я бачу. Кореневище давнього дуба, камінь. Це було геть не схоже на те, що вона могла би почути від купців, чи від їхнього супроводу. А остання фраза взагалі змусила його підхопитися. Він швидко озирнувся на кінному двері нікого не було, і найближчі вікна залишалися зачиненими. «Я не знаю нікого на ім'я. Як ти сказала?» «Добре, хай буде майстриня Еліс, якщо тобі так більше вподоби, промовила Мін з бісиками в очах, і він відчув, що зашарівся. «Тут нікого нема, ніхто не почує». «А що ти взяла, ніби майстриня Еліс має ще й інше ім'я?» «Бо вона мені сказала», відповіла Мін так терпляче, що щоки уранда знову спалахнули. Гадаю, вона просто не мала іншого виходу. Я відразу побачила, що вона інакша. Коли вона зупинялась тут раніше, по дорозі на Незини, вона про мене знала. Я розмовляла з такими, як вона, раніше. «Побачила?» – перепитав Рант. «Добре. Гадаю, ти не побіжиш до дітей, зважаючи на те, в якому товаристві ти подорожуєш». Білоплащникам не сподобалося б те, що я роблю. Навіть більше, ніж їм не подобається, що робить вона. Не розумію. Вона каже, що я бачу клаптики візерунка. Мін тихенько розсміялася і похитала головою. Як на мене, це надто високі матерії. Я лише бачу різні речі, коли дивлюся на людей. А інколи навіть знаю, що вони означають. Я дивлюся на чоловіка та жінку які ще й жодним словом не перекинулися, і знаю, що вони одружаться. І вони одружуються. Такі речі. Вона хотіла, щоб я поглянула на тебе, на всіх вас разом. Ранда наче морозом обсипала. І що ж ти побачила? Коли ви були разом, навколо вас кружляють іскри, вихор-іскор, тисячі, а ще гігантська тінь, темніша глупу ніч. Це таке чітке видиво, і я майже здивована, що інші цього не помічають. Іскри намагаються заповнити тінь, а тінь намагається поглинути іскри. Вона пересмикнула плечима. Ви всі пов'язані між собою якоюсь небезпекою. Але більше я нічого не можу розгледіти. Всі ми, пробурмотів Тіврант, Егвайн теж. Але вони ж не шукали... Тобто... Мін, здавалося, не помітила його обмовки. Дівчина. Вона частина цього, і мене стрель також. Всі ви. Ти в неї закоханий. Він витріщився на неї. Це я можу сказати навіть без жодних видінь. Вона теж тебе кохає, але вона не для тебе, а ти не для неї. Не так, як ви обоє хочете. І що це має означати? Коли я дивлюся на неї, бачу те саме, що й тоді, коли дивлюся на майстриню Еліс. Інші картини, картини, яких я не розумію, але знаю, що вони означають. І вони її не обминуть. Усе це маячня, сказав Ранд невпевнено. Головний біль утишувався, а натомість прийшла якась занімілість. Здавалося, що в голову хтось наче вовни напхав. Йому хотілося втекти від цієї дівчини і того, що вона казала. І все ж таки. А що ти бачиш, коли дивишся на решту? Різні речі, відповіла Мін з такою усмішкою, наче знала, про що він насправді хотів би спитати. «У, охоро... ем... у майстра Андри навколо голови сім зруйнованих веж, і дитя у колисці з мечем в руках, і вона похитала головою. Навколо таких чоловіків, як він, ти розумієш? Завжди стільки картин, що вони перекривають одна одну. Навколо менестреля найяскравіше видно чоловіка, котрий жонглює вогнем. Але це не він, а інший. І білу вежу, що взагалі не має жодного сенсу для будь-якого чоловіка. Навкруги великого кучерявого хлопця я бачу багато чого. Але найяскравіші картини – це вовк, зламана корона – і квітучі дерева. А біля іншого бачу червоного орла, око на чашці терезів, кинджал з рубіном, ріг і обличчя, що сміється. Є ще й інші картинки, але ти зрозумів, що я маю на увазі. Цього разу я не можу нічого у них зрозуміти, до пуття. Дівчина вичекала, продовжуючи посміхатись, поки він відкашлявся і запитав. А навколо мене що. Посмішкамін змінилася неприхованим сміхом. Те ж саме, що й навколо інших. Меч, який не є мечем, золоту корону з лаврового листя, жебрацький посох. Бачу, як ти лєш воду в пісок. Бачу закривавлену руку і розпечене залізо. Бачу трьох жінок, котрі стоять навколо погребових нож, на яких. Лежиш ти. Бачу чорну скелю, политу кров'ю. Досить. Незграбно перервав він її. Нема потреби перелічувати геть усе. Але найяскравіше, що я бачу навколо тебе, це блискавки. Частина б'є в тебе, частина б'є з тебе. Я не тямлю, що все це означає. Знаю лише одне. «Ми з тобою ще зустрінемось?» Вона подивилася на нього запитально, наче й сама цього також не розуміла. «Чого б нам не зустрітися?» – відказав він. «Я повертатимусь додому тим самим шляхом». «Гадаю, так». Раптом загадкова скупа посмішка повернулася на її обличчя, і вона поплескала його по щоці. «Але якщо я перекажу тобі все, що бачила, у тебе волосся стане дибки» як у того твого приятеля здоровання. Він відсахнувся від її руки, наче це було розпечене залізо. Що ти маєш на увазі? Ти бачиш щось про щурів чи про сни? Про щурів? Ні, жодних щурів. А сни, може, ти і бачиш всіляки у снах, але не я. Він засумнівався, чи все в неї гаразд з головою. А тут ще й ця посмішка. «Мені... мені треба йти, зустрітися з друзями». «То йди, але тобі все одно не втекти». Він не кинувся бігти, проте кожний наступний його крок був швидший за попередній. «Можеш бігти, якщо хочеш», гукнула вона йому на вздогін. «Від мене тобі ні за що не втекти». Її сміх підхльостував Ранда змусивши якомога швидше перетнути кінний двір і вискочити на вулицю, галасливий людський шарварок. Останні слова дівчини надто точно повторювали те, що сказав Балзамон. Він натикався на людей, поспіхом проштовхуючись крізь натовп, наражаючись на криві погляди та лайку, але не уповільнював кроку, аж доки між ним та корчмою пролягли кілька вулиць. Помало він почав звертати увагу на те, що діється довкола. Хоча його голова була наче повітряна кулька, але попри це він зачудовано роззирався, дивуючись побаченому. Ранд вирішив, що Бейерлон – величне місто, хоча, може, й відрізняється трохи від легендарних міст з оповідок Тома. Хлопець блукав широкими вулицями, переважно вимощеними бруківкою, і вузькими звивистими провулками поклавшись на випадок і плин натовпу. Вночі пройшов дощ, і на замощеній вулиці перетворилися під тисячами ніг на суцільне болото. Але ж багнисті вулиці були для Ранда не в дивоту. В Емондовому лузі з родовіку ніхто вулиць не мостив. Палаци йому не траплялися. І лише окремі будинки були значно більшими, ніж в Емондовому лузі. Але зате дах кожного будинку був покритий шифером, або черепицею, не гіршою за ту, що покриває дах корчми винне джерело. Мабуть, уже аж у Кеймліні він побачить палац, а може навіть два, думав він. А от заїздів і корчем він нарахував аж дев'ять, і всі вони були не менші за винне джерело, а деякі такі величезні, як олень і лев, а він же побував лише на кількох вулицях. І кожна вулиця рябила крамницями з рундуками під навісами, що аж вгинались від усілякого краму. Від сувоїв матерії до книжок, від горщиків до чобіт. Здавалося, що хтось перевернув одночасно сотні купецьких фургонів. Ранд так на все задивлявся, що кілька разів змушений був проминати крамнички ледь не бігцем, під підозрілими поглядами крамарів. Спершу хлопець не зрозумів, чому на нього дивляться з такою підозрою а коли до нього дійшло, то хотів було розсердитися. Проте вчасно згадав, що він тут чужинець. До того ж, він і купити міг би лише дащицю. Ранду аж щелепа відвисла, коли він побачив, скільки мідних монеток віддають за дюжину всяких таких яблук, чи за жменю зів'ялого турнепсу, що його у межиріччі могли би запропонувати хіба коням. Але тут люди охоче за це платили. Як нагадку Ранда, народу в місті було більш ніж достатньо. Спершу самогром людей його просто приголомшував. Деякі перехожі були вдягнуті просто розкішно, як ніхто ніколи не вдягався у межиріччі. І майже так само вишукано, як Морейн. Дехто мав на собі довгі, аж по пощиколитки хутрині шуби. Рудокопи, про яких згадував чи не кожний завсідник корчми, вирізнялися в натовпі своєю згорбатілістю бо все життя тяжко працювали під землею. Проте більшість нічим не різнилася від тих людей, серед яких зростав Рант, ані одягом, ані зовнішністю. Він очікував, що відміни повинні бути. Насправді ж, деякі настільки скидалися на межі річенців, що він легко міг уявити, що вони належать до тієї чи іншої родини з емандового лугу чи сусідніх ферм. Он, цей беззубий сивий фрукт, зі схожими на ручки глечі кавухами, котрий сидів на лаві біля одного із шинків і сумно заглядав у порожній петунець. Цілком міг бути одним із кузенів Білі Конгара. А кравець з гостим підборіддям, що схилився над шиттям на порозі своєї майстерні, міг доводитися братом Йонатена. Він навіть мав таку ж невеличку залисину на потилиці. А ось повзранда, коли той обігнув ріг, пропхався викопаний Сеймел Крейв. І, не вірячи власним очам, Ранд утупився на довгорукого та довгоносого чоловічка, вдягнутого у щось схоже на пучки ганчірок. Той поспіхом прокладав собі шлях у натовпі. Очі у чоловічка запали, і все обличчя було таке виснажене, наче він не їв і не спав уже багато днів. А втім, Ранд міг би поклястися. Нараз голодранець помітив Ранда і закляк на півкроці не помічаючи людей, котрі, перечіпляючись, штовхали його. Останні рандові сумніви розвіялись. «Майстра Фейне!» – гукнув він. «А ми ж усі гадали, що ви...» Назмих ока Крамар стрілою рванув від Ранда, а хлопець кинувся за ним, натикаючись на перехожих та сиплючи перепрошеннями. Він устиг поміти, де крізнатовп, як Фейн гайнув у вузький провулок і повернув туди ж. Кілька кроків провулком і крамеру довелося зупинитися. Високий паркан перетворював провулок на глухий закут. Рант різко зупинився, а Фейн розвернувся до нього обличчям, лякливо пригинаючись і махаючи руками, щоби той не підходив. Його одяг радше виглядав як дрантя, а плащ був такий заношений та обтріпаний, наче побував у таких бувальцях, для яких ніколи не призначався. – невпевнено промовив Ранд. – Що таке? Це ж я! Ранд Альтор з Емандового лугу! Ми всі гадали, що вас забрали траллоки! Фейн, несамовито жестикулюючи і все ще стоячи по краб'ячому на напівзігнутих ногах, ступив кілька кроків до виходу з провулка. Він спробував проминути Ранда, тримаючись якомога гадалі від нього. – Не треба! – Видихнув він, постійно крутячи шиєю, так, наче намагався бачити все, що діється на вулиці за спиною Ранда. «Не треба згадувати!» Він понизив голос до хрипкого шепоту, а тоді метнув швидкий погляд Ранда. «Отих! У місті білоплачники. «У них немає жодної причини цікавитися нами», – сказав Ранд. «Ходімо разом зі мною до Оленя і Лева. Я зупинився там із друзями». Ви знаєте більшість із них. Вони будуть раді вас побачити. Ми всі гадали, що ви мертві. мертвий. Мертвий? Пихнув крамар бурено. Тільки не падан фейн. Падан фейн знає, куди стрибнути і де приземлитися. Він розправив на собі лахміття, так, наче це були святкові шати. Завжди знав і завжди знатиме. Я збираюсь прожити довго. Довше за... Раптом обличчя його посуворішало. Руки судом стиснули куртку на грудях. Вони спалили мій фургон разом з усім крамом. Ні за що, ні про що. І я не міг забрати своїх коней. Це мої коні. Але той старий пузан, корчмар, зачинив їх у своїй стайні. Мені довелося вшиватися звідти худко, аби мені не перерізали горлянку. І ось, що я тепер маю? Всі мої статки тепер на мені. Хіба це справедливо? Хіба це справедливо, я питаю? Ваші коні цілі, стоять у стайні майстра Альвіра. Ви можете забрати їх будь-коли. Якщо ви підете зі мною до корчми, де ми зупинилися, не сумніваюся, що Марейн допоможе вам повернутися до Межирітча. -а, -а, а! Вона ж, вона айсседай, хіба ні? Обличчя Фейна набрало нашорошеного виразу. «Можливо, я так і зроблю. Хоча...» Він замовк, нервово облизуючи губи. «Як довго ви пробудете в цій... в цьому, як ти сказав, зветься цей заклад? Олень і лев?» «Ми вирушаємо завтра», – відповів Ранд. «Але до чого тут...» «Тобі не зрозуміти», – заскуволів Фейн. Стоїш тут з набитим черевом і всеньку ніч відпочивав на м'яких постелях. А я з тієї ночі майже очей не змикав, так біг, що чоботи всі подерлися, а що мені доводилося їсти. Його пересмикнуло. Я не хочу наближатися до Айседай навіть на милю, виплюнув він останні слова. Навіть на багато миль. Але може статися мені доведеться. У мене нема вибору. Нема. Але щойно я подумаю. Що вона дивитиметься на мене, знатиме, де я знаходжуся?» Він ступив крок до Ранда, наче бажаючи вхопити його за плащ, але зупинився. Руки у нього заходили ходором. Він позадкував. «Обіцяй мені, що ти їй нічого не скажеш. Вона мене лякає. Нема потреби їй розповідати. Нема потреби, аби Айс взагалі узагалі знала, що я живий. Ти мусиш пообіцяти. Мусиш». Обіцяю, — промовив Рант заспокійливо. — Але вам нема чого її боятися. Ходімо зі мною, принаймні хоч поїсте, як годиться. Можливо, можливо. Файно рішуче потак підборіддя. Ти кажеш завтра, тоді ти не забудеш, що ти мені пообіцяв. Ти не дозволиш їй, я не дозволю їй вас скривдити, — сказав Рант. І гадки не маючи, яким чином він міг би завадити Айс Седай зробити те, що вона вирішить. «Вона мене не скривдить!» – сказав Фейн. «Ні, я їй не дозволю!» І він блискавично метнувся повз Ранда, розчинившись у натовпі. «Майстре Фейне!» – гукнув Ранд. – «Зачекайте!» Стрілою вилетівши з провулка, хлопець устиг помітити, як ще за рогом будинку на сусідній вулиці подірявлений плащ. Продовжуючи гукати крамера, Ранд побіг у слід. Стрімоглово бігнув ріг, і коли побачив перед собою чуюсь спину, було вже запізно. З усього маху він врізався у незнайомця, і вони вдвох полетіли в багнюку. «Ти хіба не бачиш, куди преж?» – обурився чоловік, виборсуючись з-під Ранда. Ранд підвівся на ноги і вкрай здивований. «Це ти, Мете?» Мет сів, криво посміхаючись, і взявся відчищувати руками плащ. «Ну ти вже перетворюєшся на справжнього Міщука. Спиш цілісінький ранок, а тоді кидаєшся на людей!» Підвівшись, Мет подивився на брудні руки. Тоді пробубанів собі підніс якусь лайку і витер їх об поле плаща. «Послухай, ти ніколи не здогадаєшся, кого я щойно бачив?» Пада на озвався Ранд. на ф. звідки ти знаєш?» Я щойно з ним розмовляв, проте він утік. «Отже, Тра...» Мед затнувся на півслові і підозріло роззирнувся. Але натовп сунув повз, і ніхто навіть не завдав собі клопоту на них поглянути. Ранд був утішений, що Мед став хоч трохи обачнішим. «Отже, вони його не схопили. Не розумію, чому він утік за мандового лугу» нікому навіть слова не сказавши. «Мабуть, як дреминув тоді, так і не зупинявся, поки прибіг аж сюди. Але чого він зараз боїться?» Рант помотав головою і відразу про це пошкодував. Відчуття було таке, наче голова ось-ось відірветься. «Не знаю. Знаю лише, що він боїться мор... майстрині Еліс. Не так це просто весь час слідкувати за своїм язиком», – подумав Рант. Він не хоче, аби вона знала, що він тут. Змусив мене пообіцяти, що я їй не скажу. «Ну, від мене вона цього не дізнається», – відказав Мет. «Я б волів, щоб вона не знала навіть, де знаходжуся я». «Мете?» Людський потік і надалі плив повз. Так, наче хлопців тут узагалі не було. Але Рант однаково стишив голос і нахилився до Мета ближче. «Мете, тобі вночі снилося жахіття». Про чоловіка, який убив щура. Мет тупився на нього широко розплющеними очима. «І тобі теж?» – промовив він нарешті. «Гадаю, Перен бачив такий сон. Я його хотів запитати про це сьогодні вранці, але...» «Точно бачив. і попіл. Тепер хтось змушує нас бачити у вісні різну маячню. Ранде, я хотів би, щоб ніхто не знав, де я. Цього ранку в корчмі було повно мертвих щурів. Скрізь. Він не відчував вже того жаху, як відчував раніше. Зараз він узагалі мало що відчував. У них були зламані спини. Власний голос дзвенів йому у вухах. Якщо він захворіє, то змушений буде звернутися до Марейн. Його здивувало, що навіть думка про те, що вона застосує до нього єдину силу, не стривожила його по-справжньому. Мед глибоко зітхнув, обсмикуючи на собі плащ. Подивився навкруги, неначе шукаючи, куди б сховатися. Що це з нами робиться, Ранде? Що? Не знаю. Я збираюся порадитися з Томом. Про те, чи варто розповідати комусь іще. Ні, тільки не їй. Може, йому, але не їй. Категоричність його відповіді здивувала Ранда. «То йому ти повірив?» Не було потреби уточнювати, кого він має на увазі, кажучи «він». З того, як скривилося обличчя Мета, було ясно, що він зрозумів. «Ні», – помовчавши, відповів Мет. «Просто у нас ще є шанс. Якщо ми їй розповімо, і виявиться, що він бреше, тоді, можливо, нічого не станеться». «Можливо». Але, можливо, його з'яви у наших снах достатньо, аби... Не знаю. Він замовк і зглитнув клубок у горлі. Якщо ми їй не скажемо, може статися... У нас ще будуть подібні сни. Щури чи не щури, а бачити сни краще, ніж... Пам'ятаєш, Пором? Ми повинні помовкувати. Ось що я скажу. Добре. Ранд пам'ятав і про пором, і про погрозу Марейн теж. Але чомусь усе це здавалося дуже далеким. Добре. А Перен нічого не вибавкає, як гадаєш? Запитав Мед, розхитуючись на носках. Треба піти до нього. Якщо він їй розповість, вона зрозуміє все і про нас. Можу закластися на що завгодно. Ходімо. Він почав швидко пробиратися крізь натовп. Рант стояв нерухомо, дивлячись йому вслід, поки Мед не повернувся і не схопив його за рукав. Від доторку він закліпав очима і пішов за приятелем. «Що з тобою таке?» – поцікавився Мед. «Знову зібрався заснути, чи що?» «Здається, я застудився», – відказав Рант. Голова у нього була, наче напнутий барабан, і майже така ж пустопорожня. «Зараз прийдемо до корчми, вип'єш курячого бульйону». Сказав мед. Поки вони прокладали собі шлях перелюдненими вулицями, мед не припиняв торохкотіти. Ранд докладав зусиль, щоби слухати і навіть час від часу щось відповідати, але це справді потребувало сил. Він не був втомленим, його не хилило на сон, він просто почувався так, наче його несе течією. Трохи згодом він усвідомив, що розповідає Метові про мін. Кінжал з рубіном? Справді?» – сказав Мед. «Це мені подобається. Про око щось сумніваюся. Ти впевнений, що вона це все не вигадує? Мені здається, вона мала би знати, що це все означає, якщо вона справдешня віщунка». «Вона не казала, що віщунка», – заперечив Рант. «Я вірю, що вона насправді бачить щось таке. Згадай, коли ми вийшли з лазні, Марень розмовляла з нею». І вона знає, хто така Морейн. «Здається, ми не повинні називати це ім'я», – невдоволено глянув на приятеля Мед. «Так», – погодився Ранд. Він сильно потер скроні обома руками. Зосередитися на якійсь думці було напрочуд важко. «Гадаю, ти насправді міг захворіти», – сказав Мед занепокоєно. А за мить схопив Ранда за рукав, змушуючи зупинитись. «Поглянь на них». Вулицею у напрямку Ранда та Мета троє чоловіків у виглянсуваних до срібного блиску керасах та конічних сталевих шоломах. Навіть кольчуга, що прикривала їхні руки, горіла вогнем. Їхні білосніжні довгополі плащі з вишитою просто навпроти серця емблемою – сонячним диском в вареолі проміння – здавались просто неможливими посеред усього цього бруду і калюж. Руки чоловіків покоїлися на руків'ях мечів а дивилися вони на всіх навколо, наче на гаспидів, що повиповзались під прогнилої колоди. На них ніхто не озирався. Здавалося, їх ніхто взагалі не помічає. Тому й проштовхуватись крізь нато в Птрийці не доводилося. Людська ріка розступалася перед білоплащниками, наче ненавмисно залишаючи навколо них вільний простір, що рухався разом із ними. «Як ти гадаєш, це діти світла?» Голосно поцікавився Мед. Якийсь перехожий подивився на нього осудливо і пришвидшив ходу. Ранд кивнув. Діти світла. Білоплащники. Люди, які люто ненавидять Айс Седай. Люди, які вчать інших, як тим жити. І створюють неприємності для тих, хто не хоче до них дослухатися. Якщо... Лише спалені ферми та ще гірші речі можна назвати неприємностями. Я мав би відчути страх, подумав він, або цікавість принаймні хоч щось. Натомість ран дивився на них байдуже. Щось мені вони не дуже до вподоби, зауважив мед. Надто самозакохані. Ти не вважаєш, це не має значення. Відповів Ранд. Корчма. Нам треба переговорити з Переном. Скидаються на Еварда Конгара. Він теж завжди дара носа вгору. Мет раптом вишкірився, а в його очах замиготіли бісики. Пам'ятаєш, як він бехнувся з фургонного мосту і плівся додому мокрий на чехлющ? Це збило з нього пиху на місяць, не менше. Яким боком це до Перена? Бачиш це? Мет показав на бідарку, що стояла з опущеними на землю голоблями у провулку, повз якій ось ось мали пройти діти. Один однісінький кілок утримував з десяток покладених на неї діжок. Дивися! Він зі сміхом пірнув у скобову крамничку, що знаходилася з лівого боку вулиці. Рант дивився вслід мету, розуміючи, що треба якось його зупинити. Такий вогник в його очах завжди передував якомусь фортелю. Але водночас Рант піймав себе на думці, що заздалегідь смакує тим, що утне мед. Щось нашіптувало йому, що так неправильно, небезпечно, але він однаково посміхався, перечуваючи комедію. За хвилину мед визернув з горішнього вікна, що знаходилось під черепичним дахом крамниці. В руках він уже розкручував свою пращу. Ранд знову перевів погляд на бідарку. І майже одразу почув різкий тріск. Це зламався кілок, що тримав діжки. Тієї ж миті білоплашники порівнялися з провулком. Перехожі кинулися хто куди від діжок, що, наче з гори, з гуркотом покотилися по голоблях. І далі вулицею. На всі біч розхлюпуючи грязюку та каламутну воду. Уся тридцять дітей заскакала та застрибала не за всіх інших а вираз зверхності на їхніх обличчях змінився отетерінням. Дехто з перехожих падав просто в калюжі, здіймаючи хвилю бризок, але трійця рухалася моторно, спритно ухиляючись від діжок. Утім, від багнюки, що шпарка розліталася на всебіч, ухилитися їм не поталанило. І замить їхні білі шати були всіяні чорними плішинами. З бровулку вигулькнув бороданю довгому фартуху. Він вимахував руками та розлючено лементував, але один погляд на трьох дітей, котрі марно намагалися обтрусити плащі від багна, і він зник у провулку ще моторніше, ніж вискочив звідти. Ранд поглянув на дах крамнички. Мета там уже не було. Такий кидок – ніщо для будь-якого хлопчика з межиріччя, але тут ефект перевершив усі сподівання. Ранд не міг стримати сміху. Жарт був йолопський. Але як-як не крути, смішний. Рант знову розвернувся обличчям до вулиці. Троє білоплашників дивилися просто на нього. Тобі щось здається смішним, а? Запитав той, хто стояв трохи попереду інших. Вираз його обличчя був пихатий, дивився він незворушно. А очі химерно поблискували, Так, наче він знав якусь важливу таємницю. Щось таке, чого інші не знають. Уранда сміх завмер на губах. Він і діти стояли сам на сам серед багнюки та діжок. Люди, що досі роїлися навколо, раптом заспішили у важливих справах. «Це страх перед світлом зав'язав тобі язика?» Гнів ще більше загострив вузьке обличчя білоплащника. Він кинув зневажливий погляд на меч, руків'я якого виглядало з-під рандового плаща. «А може це твоїх рук справа, га?» На відміну від інших, під вишитим сонцем на його грудях був ще й золотий аксельбанд. Рант узявся було за плащ, щоб прикрити меч, та натомість перекинув полу через плече. В його голові промайнуло страшенне здивування тому, що він робить, але думка ця туманіла десь на задвірках свідомості. Трапляється всяке, відказав Рант, навіть із дітьми світла. В чоловік саркастично вигнув брову. «То ти такий небезпечний, недолітку!» Білоплащник був не набагато старший за Ранда. «Клеймо Чаплі, лорда Борнголде!» – застережливо промовив один із тих, що трималися позаду. В ще раз кинув погляд на меч Ранда. Бронзову фігурку Чаплі було чітко видно. І зіниці його на мить розширилися. Проте, глянувши ще раз на обличчя хлопця, лише зневажливо чмихнув. Він занадто молодий. Ти не звідси, га? Холодно запитав він Ранда. Ти приїжджий? Звідки ти? Я щойно прибув до Байрлона. На руках і ногах Ранда повиступали сироти. Він відчув, що його кинуло в жар. Не порадити, де тут можна зупинитися? Хорошу корчму чи що? «Ти не відповідаєш на мої питання!» – рявкнув Борнголд. «Що за зло сидить у тобі і заважає відповісти?» Його супутники присунулися ближче до нього. На їхніх жорстких обличчях не відбивалося жодної емоції. Попри бруд на плащах, вони аж ніяк не виглядали комічно. Дрож пробіг уже й по спині Ранда, а жар перейшов у справжню гарячку. Йому хотілося розсміятися. Таке це було приємне відчуття. Щось у підсвідомості шепотіло йому, що відбувається щось не те, але він міг думати лише про те, як його наповнює енергія, і вона ось-ось вирветься назовні. Посміхаючись, він погойдувався на закаблуках, чекаючи, що буде далі. Думка про те, чим це все може закінчитися, губилася в тумані. Обличчя вожака дітей потемніло. Один із його супутників узявся за меч, так, що лезо зблиснуло десь на дюйм, і промовив голосом, що аж тремтів від люті. «Коли діти світла запитують, чуєш ти, сірокий мужлане, вони розраховують на відповідь. Інакше?» Він обірвав фразу, бо воськолицей зупинив його, викинувши руку в бік і торкнувшись його кераси. Борнголд мотнув головою в бік вулиці. З'явилася міська варта дюжина чоловіків у кругловерхих сталевих шоломах і шкіряних колетах зі сталевими заклепками. В руках вони тримали бойові палиці, і видно було, що вони вміють вправлятися з ними. Вартівники зупинилися кроків за десять і стояли мовчки вичікуючи. Це місто втратило світло. прогарчав той, хто почав витягати меча. Він гукнув голосніше. Так, щоб його почула варта. «На Бейрлон упала тінь Морока!» Підкораючись знаку Борнголда, він знехотя засунув меч назад у піхви. Борнголд знову уважно подивився на Ранда. Очі його зблиснули з догадкою. «Друзям Морока від нас не заховатися, недолітку. Навіть якщо це місто лежить у тіні Морока. Ми ще зустрінемося!» Можеш, не сумніватися. Він крутнувся на підборах і попростував геть. Його супутники рушили за ним, навіть не глянувши на Ранда так, наче він для них перестав існувати. Принаймні наразі. Коли білоплачники дійшли до залюдненої частини вулиці, навкруги них одразу виникла та сама, здавалось би, випадкова порожнеча. Вартівники на мить завагалися, окинувши поглядом Ранда. Відтак закинули свої палиці на плече, та й подалися за трійцею в білих плащах. Шлях крізь юрбу їм довелося прокладати вигуками. «Пропустіть варту!» Лише дехто давав їм дорогу, та й то неохоче. Ранд усе ще погойдувався на підборах, наче чекав на щось. Збудження було таке сильне, що він ледь стрибував дрож. Хлопець відчував, що весь палає. З крамниці вийшов Мед і втупився на нього. «Ти не захворів?» – заявив він. «Ти божевільний!» Рант глибоко зітхнув і нараз увесь його запал звіявся. Так наче луснула бульбашка. Тепер, коли все минуло, він почувався приголомшеним від однієї думки про те, що ледь не вчинив. Хлопець провів язиком по пересохлих губах і подивився на Мета. Гадаю, нам краще повернутися до корчми. Так, погодився мед. Так, гадаю, краще повернутися. Вулиця навколо них знову почала заповнюватися людом, І багато хто з перехожих зацікавлено дивився на хлопців, щось нашіптуючи своїм супутникам. Грант не сумнівався, що поголос про це стрімко пошириться. Якийсь шаленець намагався затіяти бійку з трима дітьма світла. Тут є про що почесати язики. Може, це сни позбавляють мене глузду? Хлопці, кілька разів заблукавши, тинялися випадковими вулицями. Але трохи згодом вони зіткнулися з Томом Мерліном, який велично прокладав собі шлях крізь натовп. Менестраль стверджував, що вийшов трохи розім'яти ноги та ковтнути свіжого повітря. Однак кожного, хто двічі поглянув на його барвистий плащ, він сповіщав своїм лунким голосом. Я зупинився в Олені і Леві, і лише на цю ніч. Мед перший почав плутано розповідати Тому про сновиддя, про те, що вони не знають, чи казати про це Морейн. Арант лише доповнював чи поправляв його, оскільки були певні розбіжності в тому, як цей сон їм запам'ятався. А може це просто їхні сни трохи різняться, подумав він. Проте у найголовнішому все співпадало. Вони лише трохи просунулися у своїй розповіді, а Том уже нашорошив вуха. Коли жрант згадав Балдзамона, менестрель згріб їх за плечі та наказав притримати язики. Відтак став на шпиньки і оглянувши натовп поверголів, голів, їх подалі від тисняви у глухий провулок. Цілковито порожній, якщо не зважати на кілька порожніх кошиків та рудого собаку що світив ребрами, згорнувшись клубком на холодній землі. Том прискіпливо вдивлявся у натовп, що сунув вулицею, пильнуючи, чи бува не зупинився хтось підслухати їх, а тоді вже спрямував увагу Наранда та Мета. Він сверлив поглядом хлопців, раз у раз позираючи у бік вулиці. «Ніколи не називайте імен, якщо вас можуть почути сторонні. Це надто небезпечне ім'я». Навіть якщо повз не проходжуються діти світла. Можу вам розповісти про дітей світла? пихнув мед, поглянувши скоса на Ранда. Том його проігнорував. Якщо хоч один із вас бачив цей сон він злісно смикнув себе за вуса, розкажіть мені все, що ви пам'ятаєте, кожну дрібницю. Він слухав хлопців, не припиняючи уважно спостерігати, за всім навколо. Він назвав тих чоловіків які, як він казав, були використані, сказав Рант нарешті. Він намагався пригадати, чи все розповів. Гвер Амаласен, Раулін губитель темряви. Давіан став перш ніж ранд продовжив, і Юріан Праща, і Логейн завершив ранд. Небезпечні імена. пробурмотів том. Очі його свердули хлопців, здавалося, ще наполегливіше, ніж раніше. Майже такі небезпечні, як і те перше. Тепер усі вони вже мертві. Всі, крім Логейна. Деякі вже давно. Раулін, губитель Темряви мертвий уже майже 200 років. Проте він не став від цього менш небезпечним. Краще вам не вимовляти ці імена в голос, коли хтось є поряд. Хоча більшості людей ці імена ні про що не кажуть. Але якщо вас почує не той, хто треба... Але хто вони такі? – запитав Ранд. Чоловіки, – стиха промовив Том. Чоловіки, які стрясли небесні стовпи та похитнули підвалини світу. Він похитав головою. Це неважливо. Забудьте про них. Тепер вони тлін. Їх використали? «Як він сказав?» – запитав Мед. «І вбили?» «Можна сказати, що їх вбила біла вежа?» «Можна сказати й так». На миді губи Тома стиснулись, і він знову похитав головою. «Але сказати, що їх використали?» «Ні, так я цього не бачу. Одне світло знає, скільки інтрих виплітає Престол Амерлін, але цього я не бачу». Мед здригнувся. Він наговорив багато чого, божевільні речі. Щось про Л'юса Терена, родича-вбивцю, та Артура Яструбина Крило, а ще про око світу. Що заради світла це мало означати? Це легенда, помовчавши, відповів мене Стрель. Можливо, така ж велична легенда, як Валіра, принаймні в порубіжних землях. Там юнаки вирушають на пошуки ока світу наподобу того, як юнаки з Ілляна полюють на ріг. Можливо, що й легенда. «Що нам робити, Томе?» – запитав Рант. «Чи потрібно нам їй розповісти? Я не хочу більше бачити таких снів. Може, вона зуміє зарадити цьому?» «А може, нам не сподобається те, що вона зробить?» – буркнув Мет. Тому важко подивився на них, про щось міркуючи і погладжуючи вуса. «Я би порадив зберігати спокій», – сказав він нарешті. «Нічого нікому не кажіть, принаймні поки що. За потреби це завжди можна буде зробити, але коли ви розповісте, це буде завершено, і ви будете сильніше, ніж раніше пов'язані. Пов'язані з нею». Раптом він випростався так, що його сутулість майже зникла. «А ще один ваш приятель». Ви кажете, що він бачив схожий сон. Гадаєте, йому вистачить клепки тримати язик за зубами? Гадаю, що так, сказав Ранд, а Мед додав. Ми саме йшли до корчми його попередити. Хай милує вас світло запізнитися. Том припустив провулку. І тільки плач вилязковав об коліна. І латки майоріли на вітрі. Не зупиняючись, він озирнувся. Ну... Вам хіба ноги до землі поприлипали? Ранд із Метом поспішили за ним. Але він не став чекати, коли вони його наздоженуть. Тепер Менестрель не призупинявся привітатися з людьми, що чудувалися на його плащ, чи просто вітали. Він нісся за людиними вулицями так, ніби вони були порожні. Ранду і Мету доводилося бігти за ним по п'ятах. Незабаром і значно швидше, ніж очікував Ранд, вони вже наближалися до Оленя і Лева. На порозі корчми вони зіткнулися з Переном, котрий саме йшов на вулицю, поспіхом накидаючи на плечі плащ. Хлопець ледь не впав, намагаючись не зіштовхнутися з ними. «Я йшов шукати вас двох», – промовив він захекано, відновивши рівновагу. Рант схопив його за плече. «Ти комусь розповідав про сон?» «Скажи, що не розповідав!» З притиском підхопив Мед. «Це дуже важливо», – докинув Том. Перен подивився на них з «Нікому нічого я не розповідав. Я тільки годину тому підвівся з ліжка». Він без опустив плечі. Ледве з глузду не з'їхав, намагаючись про це не думати. Нащо б я став про це комусь говорити?» «А навіщо ви йому розповіли?» – кивнув він на мене стреля. «Ми мусили з кимось поговорити, аби не збожеволіти», – сказав Ранд. «Я поясню все пізніше», – додав Том, показавши очима на людей, що заходили чи виходили з корчми. «Добре», – повільно протягнув Перен, з усе ще ошелешеним обличчям. Раптом він ляснув себе по лобі. «Через вас я ледве не забув, навіщо побіг вас шукати. Краще б мені цього не пам'ятати». Найнів. Сидить у корчмі. Крові попіл, випалив Мед. Звідки вона тут взялася? Морейн, пором. Перен тільки фиркнув. Ти гадаєш, така дрібничка, як потонулий пором, може її зупинити? Вона витягла довгошпиля з його барлога. Не знаю, яким чином він переправився назад через ріку, але вона сказала, що він ховався у себе в спальні і чути не хотів ні про яку ріку. Проте вона змусила його знайти човен, і то достатньо великий, аби вмістити ще й її коня, і переправити їх на цей берег. Він власноруч веслував. Вона тільки погодилася зачекати, доки він розшукає одного зі своїх помічників, та ще одну пару весел. «Світло!» – видихнув Мед. «А що вона тут робить?» – не міг уторопати Ранд. Мед і Перен поглянули на нього, як на недоумка. Вона приїхала по нас, сказав Перен. Наразі вона розмовляє з майстринею Еліс. І там навколо такий холод, що ось-ось може початися заметіль. Може нам кудись забратися на якусь часину, запропонував Мед. Мій татусь завжди каже, що тільки дурень пхає руку в осине гніздо без доконечної потреби. Вона не може змусити нас повернутися перервав його Ранд. «Невже вона нічого не зрозуміла після ночі зими? Якщо це так, то ми мусимо їй пояснити». З кожним словом Ранда брови Мета повзли все вище і вище. А коли той договорив, Мет присвиснув. «А ти колись пробував пояснити найнів щось, чого вона не хоче розуміти? Я пробував. Я пропоную перебути десь до ночі, а тоді спробувати прослизнути до корчми». «У мене склалося враження», – зауважив Том, – «що ця молода жінка не зупиниться, поки не скаже все, що намислила сказати. Якщо ми не дамо їй змоги побачитися з нами найближчим часом, вона продовжуватиме свої спроби і, зрештою, може привернути до нас небажану увагу». Це змусило всіх замовчати. Хлопці перезирнулися, важко зітхнули та поволоклися всередину корчми. З такими обличчями, наче на них там чекали тралоки».